I uđe Isus u Kopernavom i pristupi mu kapetan, molići ga govoreći, Gospode, sluga moj leži doma oduzet i strašno se muči. A Isus mu reče, ja ću doći i cijeliću ga. I kapetan odgovori reče, Gospode, nisam dostojan da pod krov moj uđeš, Nego samo reci reč i ozdravit sluga moj, jer ja sam čovjek pod vlašću i imam pod sobom vojnike, pa rečem jednome, idi, ide, a drugome, dođi, dođe i slugi svome, učini to i učini. A kad ču Isus, zadivi se reče onima što idu za njim. Zaista vam kažem, ni u Izraelju toliko vjernih nađo, a kažem vam da će mnogi od istoka i zapada doći i sješće za trpez uz savramo Isakom i Jakovom u carstvu nebeskom. A sinovi carstva biće iznani u tamu najkrajnju. Onda će biti plač i skrg od zuba a kapitanu reče Isus, idi i kako si vjerovao, neka ti bude i ozdravi sluga njego u taj čas. <tipenu> Uvijeđeno nam je, braće i sestre, da vam danas utkrijemo istinu koja je većini od vas nepoznata, a imate pravo na nju. I velika odgovornost koja leži na svakom sveštenu služitelju sastoji se u tome da ne liši narod onih darova i onih istina koje mu pripadaju. Mi ćemo vam danas krenuti pažnju na jednu od njih koja, na žalost, većini od vas nije poznata, a pristupačna je, itekako pristupačna. Ovih dana, prisustujući jednoj božanstvenoj liturgiji, istina ne je direktno uključena i u nju smijeslu svešteno služenja, nego boraveći u sveštenom oltaru dok je drugi sveštenik služio, a samim tim imajući jedan uslovno rečeno drugačiji ugao posmatranja i učestvovanja, Jer sveštenika služi, mnoge stvari ne može, a i ne treba da primjećuje, jer drži volan u rukama. Istina ne lozi sam, nego silom Duha Svetoga, ali je velika odgovornost na njemu. A kad kao svešteno služitelj prisustuje svetoj liturgiji, onda daje se mogućnost da obrati pažnju Na neke stvari koje mu promiču, a velike su i uzvišene. I slušajući kako je sveštenik čitao molitvu hiruvimske pjesme, to je ona molitva koju sveštenik čita dok pjevnica i narod pjevaju hiruvimsku pjesmu oslobađajući se svih briga žitejskog popečenija, sve brige, potresajući od svoga uma sve planove od volje i sva osjećanja od srca, predajući se potpuno u ruke sve držitelja, a svoje pripremajući da ga prihvatimo i da ga primimo na dar, kao oni, kako kaže molitva, koji će primiti cara svih, anđelskim silama nevidljivo praćenoga. Primiti, braćo i sese, kao što ćemo i danas primiti, cara svih angela i svih ljudi i svih careva, cara tvorevine, gospoda nad gospodarima. I u toj svešteno, svešteničkoj molitvi Kaže se da je Gospod iznejzmirno i nej zretijevok čovekoljublja nepromjenljivo i neizmenljivo posto čovjeku. Tu molitvu na svakoj svetoj liturgiji čitamo. Međutim, dok smo slušali kako naš sabrat i svešteno služitelj čita tu molitvu, a rasterećeni obaveze direktnog učestvovanja u svešteno dejstvu, doprava je do našeg uma ta dragocijena istina koju želimo i sa vama da podijelimo, a zapovjeđeno nam je da vam je prenesemo. Sva crkva, braće i sestre, sve liturgija, sve ono što se dešava u ambijentu crkve, svi oni veliki događaji, sve one velike ličnosti, sva ona strašna i uzvišena čudesa, sve, sve, sve iz vire, iz ličnosti, Isusa Hrista Ovaj hram u kome se nalazimo Ova služba koju služimo Ako bismo A nema nam druge Išli do korijena Do izvorišta Mi bismo došli do čovjeka Braća i sestra Do ličnosti Isusa Hrista Dodirnuli bi tijelo posjetili bi ljudsku kožu pod rukama. Zamislite, сви oni velelepni храмови i oni koji su danas obnovljeni i oni koji su srušani, svi oni велики svetitelji, sve one miomirisne mošti, sva ona ljepota svetoga pravoslavlja i сила свете pravoslavne crkve, svo njeno predanje, svaki pa i najmanji traga u crkvi dolazi od njega, od ličnosti Isusa Hrista, od čovjeka, braća i sestra, Bogo čovjeka. To je istina bez koje se u crkvi ne može živjeti. Na žalost, mnogi od nas ne znaju za to, Mnogi od nas ne raduju se tome, mnogi od nas ne žive u toj istini i onda praznina. U crkvi sam, a oko mene ljudi, oko mene poznanici, kumovi, prijatelji, roditelji, sinovi, čeri, žene, muževi. Hvala i braću i sestre ličnost onoga koji je korijen crkve, na kome ona počiva, iz koga izvire život vječni, iz koga snagu dobijaju svete tajne, iz koga silu dobija blagoslov crkve, iz koga silu dobijaju sveti putiri iz kojih se hranimo životom vječnim. Zato, a crkva to hoće, molitve su takve, pjesme su takve, učenje je takvo. Istina je ta, braću i sestre, da je crkva tijelo Hristovo. Ne možemo mi učestvati u njenom životu, ignorišujući temeljnu istinu, osnovni dogmat, da uključujući se u život crkve, mi ulazimo u odnos sa ličnošću. Koga? Čovjeka, ne čovjeka. Sa takvim ličnostima možemo da ulazimo sve ove druge ponude i predloge. Tamo su samo ljudi. Iza tog stola, preko puta tebe, uvijek samo čovjek, braće i sestre. Nekad mudar, nekad pametan, nekad moćan, ali uvijek samo čovjek. U svim tim institucijama samo луди а у цркви nije е тако у цркви догазимо додир са људском природом коју је бог како каже херовимска песма из ње измерно и ней зрец его човекo любля примил ней изменливо и непроменливо поставши Kakva strašna istina, braćo i sese, strašna istina. Bog u ljudskom tijelu. A šta se dešava, braćo i sese, kad Bog postane čovjek? Evo, današnje evanđelje otkriva istina. Mi smo sad u Kapernaumu izumirani pažnjom na vjeru kapetana, veliko kapetana, velika ličnost, velika vjera. Međutim, treba znati, vrlo je važno da bismo povezali, a i ako smo ne povezani, kao onaj naš mučenik, brat, glasač, kako danas ljudi nazivaju institucije glasači, pa jedan od glasača prošle godine, negdje u ovom periodu, tako se snažno zakucao svojim automobilom u kontejnere ispod manastirja. Pa onda, jakim rikvercom zakucao se u ogradu iza njega. Pa onda, jakim gasom i prvom zakucao se u svedeće auto koje je ispred njega. Pa onda, opet rikvercom u zid koji je iza njega. Zato što je bio pijen, braćo i sesto. Klasičan primjer na vidljivom onoga što se dešava na duhovnom planu mnogima od nas je su nam životi. U kontejner, pa u rikverc, pa opet u kuću, u ogradu drugog ili u drugog čovjeka. Tako mi živimo. A gospod je došao, braćo i sestra, postao čovjek da ne bude tako. I evo u ovom svetom evanđelju, ali i prije nego što je sveo kapetana, a sišavši sa gore, izgovoriši onu čudesnu i besmrtnu besedu na gori. Sišali i šta se dešava? Prenjeću vam, zato što mi je zapovjeđeno da vam prenesem. A on isti, braćo se se, nalazi se u ovom hramu. I danas njega treba, njega prati ista slava, ali tu slavu treba i od nas da primi, jer on to zaslužuje Kao starinu koja je nekad davno bila ili dobar glumac, ili dobar sportista, ili pisac, ili političar i danas prati određena slava. Iako drhti, iako umire, pa se mi okupljamo pa mu poštovanje prinosimo. A besmrtnoga Boga, koji je i danas prisutan ne u kapernaumu samog, nego i u ovom gradu ne prati slava koja mu pripada. A reći ću vam samo nekoliko riječi onome što on ima i što je nama kroz crku donio. I danas nudi. Svišavši se gore, sreo je gubavca, braći i sese, dakle, izveči bolesnik. Do te mjere da ga je najbliža porodica morala otjerati iz kuće i sa njime nije mogo da se opšti. Guba strašna bolest. Prilazi i gospodu, čuvši njegove riječi, čuvši glas o njemu, kaže Učitelju, ako hoćeš, možeš me iscijeliti. A on, gospod naš, iscijelitelj naš, Spasitelj naš kaže, hoću, očisti se. I šta bi, braću i sestra? Odmah guba Odesa njega. Odmah, poslije toga, pazite, u istom danu, jedno za drugim, dešaju se velika čudesa. Nailazi na kapetana. Odnosno, ulazi u Kapernaum, Ne ulazi u kuću apostola Petra, budućeg apostola. Tašta Petrova trese se od groznice. On privazi i samo dodirom isceljuje je. Ona ustaje i služi kao vrijedna domačica, kao tašta Velikoga Simona budućeg apostola prvovrhovnog Petra i služi samo dodirom, braći i sestri. A onda, pazite, pamtite ovo, jer svaki put kad uđete u sveku liturgiju, vi se srijećete sa njim, istim, jer oni je isti, braću i sestri. I juče, i one dane, i onaj danu u Kapernaumu, i danas, oni isti, braću i sestri ali nama nedostaju informacije, mi nismo u istini. Zato vam na ovaj način prenosimo poruku crkve i ono što nam je zapovjeđeno da vam kažemo. Tog dana, sav kapernaum i bolesnici iz tog kraja, svi džavo imani i svi bolesni, dolaze na Petrovu kuću, osjetivši Bogešću i grijehom da je tu onaj koji može da pomogne i hoće i može koji je iz neizrecive ljubavi i neiskazanog čoveko ljublja tu prisutan, braću i sestre u kući u vremenu, u prostoru u ljudskoj prirodi Bog u je projeva neizrecivog i neiskazanog čoveko ljublja svaki put Kad govorimo o vaploćenju Božijem, mi govorimo o neizrecivoj ljubavi Božijoj, neizrecivom, neiskazanom čovekoljublju Božijem. O vaploćenje je direktna posledica ljubavi čovekoljublja. A tamo će je ljubav, braćo i sestre, tamo je sila. Sav taj narod skupio se i u evanđelju fino piše Matej, je duhom svetim zapisao sve kako je bilo šta se desilo je li zna neko od vas šta se desilo te noći u Kapernaum pored svih rezultata na ovom prvenstvu vimbogdonu ovome onome da li znamo šta se desilo te noći u Kapernaum jer svi ovi koji igraju umrije će svi ovi koji pobjeđaju poraženi smrću Sva ova slava koja ih prati, bit će im oduzeta, braćo i sestre. I oni nić, neće biti isti. Sjutra, kao što su danas u slavi, proći će ta slava. A onaj koji u one dane bio u Kapernaumu, njegova slava je vječna. Njegova sila je vječna. Njegov život je vječni život. Njegova ljubav, njegovo čovjeko ljublje je besmrtno, braće i sestre. On nije čovjek, on je Bog u tijelu, on je Bogo čovjek. I šta se desilo, braće i sestre? Svi džavoimani, a znate li šta je džavoiman čovjek? To je težina, braće i sestre, džavo u čovjeku. Nema težega bića od džavoimanoga bića. Nema težega čovjeka u kome đavo igra. To su razorne energije, su razorni ljudi. To zna da, da oko sebe pokosi. To zna ne porodicu da uništi, nego to zna čovječanstvo jadu da zabavi. đavo, sila. I ne priznaje silu do sile Božije. Sa jednim djavoimanim teško je, braćo i sestre, boriti se. A pazite to večer sabrani oko Petrove kuće sviđavo imani i riječju ih isljeli, riječju sve demone isljere iz ljudi pazite taj događaj pazite to večer obratite pažnju na taj spektakl a nije spektakl braćo i sestre ovo što najavljuju džavoli u tijelu evo Bolje znamo imena onih koje ne javljuju nego imena Tetaka, Uijaka, Stričeva, Prađedova. Bolje znamo ko će nastupiti na ljetnjem festivalu nego ka, njegovo ime, nego ime Čukunđeda, nego ime Svetitelja, nego ime Svete mučenice Agripine koju danas slavimo, nego imena Svetih apostola. Znamo ko će nas zabavljati u ovom periodu. sve džavo imane iscijeli i, kako se kaže u Svetom Jelanđelju, sve bolesnike. Obratite pažnju, braći i sestri, jer On, koji na taj način iscijeljuje, On je i danas sa nama. I On želi da mi znamo šta se desio u kapernaumu te večeri. On, on braći i sestri, želi, njegova volja je da mi to znamo. A otkuda znamo da je njegova volja takva? Zato što je duhom svetim u Matejevom jevanđelju to zapisano, a nama danas svim ovdje pročitano. Ne da bismo popunili vrijeme u hramu, ne da bismo okretali mobilnim telefonima ili umom bili ko znađe, nego da čujemo. Gospod hoće da ga upoznaš. On zna da ga ti ne znaš, ali želi da ga upoznaš. On demonstrira svoju silu. On demonstrira svoje čovekoljublje. Pogledaj, glasom demon izlazi. Svi bovesnici su iscijeljeni, braći i sestre. Ne dvoje troje, nego svi. Gubavi je iscijeljeni. Samo zato što on hoće da se iscijeli. Pazite, sila volje. I onda dolazimo do ovog trenutka susreta kapetana i gospoda. Kapetan je, braće i sestre, čuo, vidio, glas se brzo širio i projavio je veliku vjeru. Vjeru kako bi mi trebali da imamo, braće i sestre, jer možemo, ako hoćemo, možemo takvu vjeru da imamo. Istina, ona mora biti darovana, ne može da čovek iz sebe da izvuče. Takva vjera je dar Božjom. Sluga mu je bio na samrti, teško bogestan, A kapetan prilazi i moli gospoda da mu pomogne da mu iscijeli slugu. A gospod kaže, ja ću doći i iscijeli ću ga. Pazite, čovek, ličnost, onaj ka kome smo mi danas krenuli i evo u čijem se pristusu nalazimo, u čijem se crtvi nalazimo, braći i sestre, vaše glave, vaše oči, Vaši umovi, vaša volja, vaše i naše srce u ovom trenutku treba da je usmjereno direktno na njega. Nema drugog čoveka, braće i sestre. Mi smo ovdje upućeni direktno na njega. Za nekoliko trenutaka na njegovu krv, na njegovo tijelo, evo riječ njegovu smo čuli, evo sile njegove se nagledali, evo čoveko ljublje sagleda, njegovo se gledali a za nekoliko trenutaka i presvjetlo, i presveto tijelo, i prečudesnu, životvornu, čudotvornu krv ćemo kusiti. Ali prije toga, onas nas i postepeno privodi sebi, da mu mi priđemo, braći i sese, sa vjerom da je njemu sve moguće, da je on pantokrator, svedržitej, da nema ništa što je njemu nemoguće, braći i sese, On želi da imamo takvu vjeru, a projavljuje da je čovjek sposoban da tako vjeruje kroz kapetanovu vjeru, pa kaže on gospodu, kapetanu. Čovjek na funkciji, bratvi i sestre, na položaju, pa kaže, gospode, nisam ja dostojan da ti uđeš u dom moj, nego samo reci riječ i ozdraviće će sluga moj. A gospod, kako kaže u svetom Jelanđelju, okrenu se onima koji su išli za njim. Okrenu se gospod, braću se sese, danas nama. I kaže nam, ovakve vjere ni u Izraelju ne nađu. Obradova se takvoj vjeri. Prija takva vjera. I danas, braćo i sese, želi da je vidi u nama. Gospod želi, bez obzira na njegov čudesni promisal, koji je našem umu često neuhvatljiv, nelogičan, bez obzira na to što smo mi, braćo i sese, nekad bolesni, nemoćni, bez obzira što ulazimo u razne teške situacije, bez obzira što nam se nekad čini da propadamo, mi treba da vjerujemo da je gospod svemoćni gospod sa nama i da je dovoljno samo da hoće i da se sve promijeni ali u isto vrijeme da vjerujemo da upravo ta situacija u kojoj se narazimo prija našem srcu liječi našu gordost i stvara uslove da dođe do te žive vjere da iako Bogest živi u nam da mi vjerujemo to je važno jer to je zdrav jesinsko zdravje možemo broću i sese da se raspada ali ako imamo takvu vjeru mi smo zdravi i Bog se raduje takvom zdravju a možemo da budemo spolja posmatrano zdravi a da nemamo vjeru kao što je danas većina nema to je bogest to je smrt To je hulana Boga. Zato ovim evanđeljem i ovim silnim čudesima, svojim ovoploćenjem, Gospod želi kroz crku, braće i sese, da ga vidimo da je prisutan, da je živ, da živi, da životvori. I da vjerujemo da je njemu sve moguće. Sve, sve, sve. Ali da bi takvu vjeru primili na dare, Moramo se smiriti, braćo i sest. Ne može gordost da primi takvu vjeru. Jer takva vjera je dar Duha Svetoga. Tamo gde čovjek vjeruje u sebe. Tamo gde čovjek više vjeruje ljudima nego sili Boživoj. Tamo gde čovjek više vjeruje sinovima smrtnih nego sinu besmrtnog Otca. Tamo ne može takve vjere i sile biti. Onda šta imamo? Imamo, braće i hiper produkciju raznih preparata, raznih aparata koji nas bukvalno održavaju u životu. To nije život, to nije iscelivanje, to je održavanje u životu. A vjera, kapitanova vjera, vjera pravoslavna vjera, vjera svetih otaca, vjera apostolska, Naša vjera, sveta vjeropravoslavna, do čega dovodi, braćice i sestre? Dovodi do brzog i moćnog iseljenja. Znate što se desilo sa kapetanovim slugom? Znate li što je onaj koji je danas sa nama? Znate li što je onaj sa kojim smo mi danas ovdje u crkvi i radi koga smo došli? Znate što je uradio? Kako je odreagovao na tu vjer? Pored ovog usklika, da takvu vjeru nenađu i u Izraelju. Iscijelio je slugu. Nije otišao kod kapetana. Nije ga dotakao. Nije ga ničim pomazivao. Prosto je iscijelio, braću i sestre, silom svoga božanstva. On i svaku našu bogest. I svakog bolesnika, braći se i u kući, i u porodici, i u društvu. On čitav narod može da isili. On može da isili onog glasača koji uporno svojim automobilom udara u kontejner, udara u auta bližnjih. To su ova kretanja koja navodno predstavlja u regularan način života. Ali vidite i sami da su naši životi ništa bolji od njegove vožnje. Mi udaramo, braće, i sred, promašujemo. Dovodimo svoj život u veliki rizi. Isti on može i narod da je Ima tu silu, ima želju, ima volju, ima ljubav prema svima nama. Ali šta je potrebno od naše strane, da bi se sila projavila? Potrebno je vjera, braće i sred. Vjera Boga, vjera u Oca, vjera u Sina, vjera u Svetoga Duhu. Čista, pravoslavna vjera. Da ih ne razvajamo. Nema Sina bez Oca. Nema Duhа bez Oca, braćijo i sestre. Nema Oca bez Sina i Duhа Svetoga. Da vjerujemo kao što je je sve je, kog smijući se objavili u Trojicu jednosužnu i životvornu. Da vjerujemo da je taj sin koji je na zemlji rava nocu. Da sve što može otac, može i on. Kakva bolest, braći i sestre, pred njim. Kakva bolest, kakva guba. Kakvi demoni, braći i sestre, pred Bogom. Iako je u tijelu, ali on je Bog. On je Bog svo vrijeme. I kad je postao čovek, on nije ništa manje Bog nego što je bio prije toga. Samo što je nama ta sila, božanska sila, data da joj priđemo, da joj pristupimo, da je opusimo, braći i sestre. I kad se pričešćujemo sa takvom vjerom, a kako, s kako ćemo se vjerom pričešćivati, no se takvom, braći i sestre, mi treba vjer, da vjerujemo. Da se pričešljujemo tijelom i krlju Sina Božije. I kad u nas ulaze darove, mi, braći i sestre, treba da vjerujemo da se sjedinjujemo sa ocem, bespočetnim Otcem, primajući Sina Njegovog, a kroz sve te tajne tijele i krvi, da primamo i silu Duha Svetoga. I šta nama još treba, braći i sestre? Ništa. To je vrh, to je kruna davanja. Iznad toga ne postoji ništa više. A u crkvi taj dar uvijek imamo. Jedino što nam nedostaje, a daj Bože i vremena da se pokajemo, jeste vjera, braći i sest. Slaba nam je vjera. Nikakva nam je vjera, braći i sest. Naš odnos prema Sinu Božijem je katastrofalni. Naš odnos prema njemu vrlo često uopšte ne postoji, vrlo često potpuno izostaje. Očekaj, pa čoveče, šta ti tražiš u crkvi? Zamislite u Carstvu nebeskom, tražimo neki prostor, ignoriš ući samoga cara. Šta ćeš ti ovdje? Ako cara ne tražiš, koga ćeš da nađeš? U crkvi, ako Hrista ne tražiš, čemu se ti nadaš, brata ili sesto. Ako se ti ne raduješ svetinji, tijele i krvi, pa zašto onda pružaš ruke? Što onda dogaziš? Ako ne vjeruješ da on sve može, ako ne vjeruješ da je može sve da promijeni, ti nemaš vjera. A nemaš je jer vjeruješ u sebe. Vjeruješ svojim pomislima jer vjeruješ ljudima zato obraću i sesa budimo oprezni budimo pažljivi onaj koji je u crkvi on nije od ovoga svijeta onaj koji je u crkvi nije samo čovjek nego i bog od boga svjetlost od svjetlosti moć od moći sila od sile život od života. I sve to radi čega? Radi nas ljudi, radi našeg spasenja. Sve to, braći i sestre, projeva kako nas uči herovimska molitva, neiskazanog i neizrecivog čovekoljublja Božje. Odgovorimo i mi vjerom, odgovorimo smirenjem, odgovorimo blagodarenjem, odgovorimo ljubavlju i prema bližnjima Odgovorimo ljubavlju prema slugama, braćo i sestre, kao što je kapetan prinuo o slugi svome. Odgovorimo ljubavlju prema bogesnima, prema ništima, prema nemoćnima, prema onima koji žive u neznanju. Odgovorimo trpljenjem prema napornima. Odgovorimo praštanjem prema onima koji nas vrijeđaju, koji nas gone, braćo i sestre. Zagrljimo jedni druge kako nas poučavaju paskalne stihire. Zagrvimo jedne i druge, pozdravljujući se sa Hristos Voskresa. Pozdravimo i neprijatelje naše. To je, braćo i sestre, već život u Carstvu Nebeskom. Ovo je naša kuća. Ovo je naš centralni događaj, braćo i sestre. Ako nam ovo nije srce, jezbro života, mi smo u opasnosti. Uvatit nas groznice, braće i sestre. Povućit će nas punktovi gdje se maslovno narod okuplja. Odvojit će nas od crkve, odvojit će nas od Hrista, odvojit će nas od liturgije. Ovo je najvažniji trenutak u našim životima. Ovo je trenutak, liturgija je trenutak od koga nam zavisi vječnost, vječni život. Zato, evo još malo pa jerovimska pjesma oslobodimo se svih briga, braći se, svih planova, otresi ruke, nema ništa u rukama da se ima, ni onim umnim, duhovnim, ni u fizičkim, ispluži ih da primiš cara svih, koji nevidljivo praće na angelskim silama, dolazi evo je, naš grad, onda u Kapernaum, evo danas i po ko koji put u našoj budvi da nam Da, ne nešto drugo, nego da nam sebe preda. Sebe, a sebe, život vječni. Život oca njegovog, život duha svetog, život svoj. Život svete trojice, braće i sestre. Da živimo u blagodati Božjoj. Jer Bog radi toga postade čovjek Da bi mi ljudi, možete zamisliti, mi ovakvi ljudi puni svega nevaljalovi. Radi nas ostaje čovjek da nas obogati sobom, da budemo bogati Bogom, da budemo Bogovi blagodati. Daj Bože da se toga udostojimo i u Carstvu nebeskom vječno radujemo. Amin Bože da